Hola, ¿qué tal? Lo sé Benres, 23 de San Iro, do ano 2015. Hola, Ana luce q Hola, André, ¿qué tal? ¿Qué tal? tanto Tempo por aquí, por Radio sí, Free Spin? Poquinho. Había, esa, pues, algún, no sé, mesito por ahí que Estamos no nos acercábamos aquí a radio. Desaparecidos. Estábamos un poco vagonetas después <ríe> de este cambio de ano. Bueno, yo se temos un menú especial, non Ana? Si, sí, un programa moi especial Un menú especial de lingua galega Si, sí, imos falardanos a lingua, a lingua galega Si, sí, si, sí, un especial sobre a situación da lingua galega Aproveitando a manifestación do 8 de febreiro en Compostela Que organiza o colectivo Queremos Galego EO Festival, también que organiza Semente de Trasancos, música para Semente, Analuce Cubo, 25 de Janeiro, ¿no? Este domingo. Sí, sí, en no Auditorio de Narón. Sí, en Narón. Mm. O galego deixa de ser a lingua habitual da maioría da poboación galega. O galego perdeu outra batalla. Durante anos a mala evolución no uso, implantación e prestixio social da lingua galega era compensada, cando menos en parte, polo feito de que seguía a ser a lingua habitual da maioría da poboación do país. En realidade, comeza a mudar, ou cando menos, iso revela o estudo máis recente do Instituto Galego de Estatística, do que se tira que no período comprendido entre 2001 e 2011, as persoas que din falar sempre en galego caeron 13 puntos, e xa non son maioría. Unha década despois do anterior estudio, os falantes habituais de galego pasan de achegarse ao 60% a non acadar nin ao 45%. Concretamente, quen usa sempre o idioma propio de Galiza é o 44% do total, mentre que é falado ás veces polo 45% e nunca polo 11%. Polo tanto, a pobazón que fala sempre galego descendeu 13 puntos. Malea contundencia destes datos, a Xunta de Galicia fala de optimismo e case celebra o leve incremento de bilingüismo. A través dun comunicado a Consellería de Educación, da que depende a Secretaría Xeral de Política Lingüística, di valorar positivamente estes datos, porque suma quen usa o galego en exclusiva e quen o usa ao carón do castelán concluindo que un 89,1% da poboazón usa o galego en maior ou menor medida na súa vida diaria. Falades en galego? Eh, non. No. Eh, que coñecemento tedes da lingua galega? Escribides, falades? Si, sí, a ver, escrito e hablado, lo, lo, lo típico no colegio e con alguna familia tamén se habla en galego. Claro, yo en colegio, instituto, pero en casa e en trabajo con os amigos, non, nada. E pensades que a vosa formación en lingua galega foi aceitada? Eu creo que sí. Sí, sí, suficiente. Considerades que o galego está discriminado respecto ao castelán? En algunhas zonas, sí. Pois, pues, non sei, sé, sí. Eh, non discriminado, eh, pero se si a gente en general non o usa pues en la zona en la que estás no acostumas a usarlo, tú tampoco. ¿Pensades que es útil para vosa vida en general o el conocimiento de la lengua gálega? Es que yo ahora no estoy viviendo aquí. Ah, entonces. <risa> estoy en Andalucía y no te es muy, no, útil. Claro, <risa> no es muy útil. Sí, a mí sí, sí, es útil. Para, sobre todo yo quiero trabajar aquí es importante conocer mi lengua. Sí. ¿Con qué frecuencia usades o galego diariamente? Bueno, si sí, no. Nunca. Pues yo, si me encuentro con alguna persona que me... Bueno, en vuestro caso no estoy contestando en castellano. Eh, si me lo pide la situación, lo hablo. Si no, no. cuando falades en galego, ¿vos respostan en galego? No, porque yo o sea no hablo en galego. Eh, no sé, me habla primero la otra persona en galego. Yo no suelo hablar en galego, la verdad. ¿Escoltades música en galego? No. Uh -uh, no nada. nada. ¿Y ¿Libros? Pero, no, bueno, no, lo... no. Yo, los que me mandaban en el no, instituto y nada más ¿Falas galego? ¿El ligades <risa> en galego? ¿Qué <risa> coñecemento <No>. es <risa> la lengua galega? No, fuera del mercado ya, no hace mucho eh, hablo <risa> No ligamos <risa> nada Entre en aquel local aclimatado En buscados y más de inmigración Modelos todos juntos y un montón Me reyes, me reyes, peranzado. Falo y no me da aterro, me este ven. No me escoito ningún. Falo y no me da aterro, me este ven. No me escoito ningún. con exóticas albardas. Divertimiento para Pequenos Monstruos, Analuza Q, especial menú, lingua galega. Sí. Vai estar isto moi saboroso, vai haber aquí de todo, de todo o tipo de comensais. Si, si, e mira, aquí temos aí sí, na mesa, na montón. mesa, pois pues, con con unha estupenda gañas de meterle un bon bocado a lingua galega, a Rosa. A Rosa, que, bueno, que quen é Rosa, analuza tú? Rosa é membro de Semente, do proxecto Semente. proxecto Semente? Si, sí. claro. E que, que é iso do, do Proxeto Semente? Pois que nos conte ela, non? Hola, claro, pois está aquí. Hola Rosa, <risa> que tal? Hola, boas tarde Hola, boas tardes. Xécate <risa> máis aí ao microfone, que se escoite ben. Como estás? Ben? Ben. A tua primeira experiencia aquí en Radio Felispim? A primeira experiencia na radio. A primeira vez que comes algo na radio? <risa> sí. Un menú así gostoso, un lingua. No sabemos se crua ou non. Bueno, contanos que é iso de de, de Proxecto Semente ou Semente de Trasancos, Semente de Trasancos. Pues, Semente de Trasancos. é unha asociación cultural que non ten ánimo de lucro eh, que ten como obxectivo crear unha escola de ensino en galego eh, que tería dous eixes eh, fundamentais. Un é educar en galego facendo que os nenos podan desenvolverse na lingua propia en todos os seus ámbitos eh, empregando unha, unha pedagogía mm, transformadora que, tendo en conta o respeto ao neno en todo momento eh, de, mm, o seu desenvolvemento natural eh, eh, unha pedagogía que é laica que mm, mira pola coeducación mm, científica, inclusiva moi uh -huh. moi interesante, no, isto, porque además uh -huh. el canto e elas canto tempo levam organizando todo isto de Semente Trasancos. Cando nasceu? Semente Trasancos nace hai un pouco máis dun ano en eh decembro do ano pasado do 2013 eh, constituímonos como parte de, da rede de escolas eh, galegas Semente eh, somos como unha filial no? de, da, da, do proxeto original que nace en Compostela Ajá, o ósea que é un proxeto que ten vocación de todo, de todo o país. Sí, no? mm, esa é a proposta. Nace en, en principio en Compostela. Eh, bueno, agora este, neste curso abriron en Vigo, unha, unha semente nova. Eh, eh, nos estamos agora mm, na procurado local pa, para empezar a nos andaina. Ajá. Uh -huh. Bueno, e ídes facer un, un festival, non, o primeiro acto así importante porque mm. houve outros prez que precederon a este acto, non, máis pequenos e tal. Sí. Mm. Eh, un levamos un ano, un, máis dun ano facendo actividades, de, com, que teñen como eixo a promoción de, de, da, da lingua galega, eh, todas enfocadas cun carácter educativo e eh, tal, pero este neste, neste nesta fin de semana, eh, a seis da tarde mm. faremos un pequeno festival, bueno, un pequeno. Un, un fe gran festival. Un festival Con vocación <ríe> aí guai ¿no? Un festival eh, para recadar cartos para, para noso proxecto ¿no? Uh -huh. eh, Será no Auditorio de Narón eh, van participar Xavier Díaz Vai Reñar a meu eh, Os dous de sempre, mais un eh, Tambén virá Antón Cortizas fará unhas contadas para nos uh -huh. eh, Vai se proyectar unha curta do CEIP de Sanxón de Filgueira E, bueno, haberá máis sorpresas por aí Está por aí o sorteo de unha lámina cedida por Leandro Lamas Sí sí que bonito, uh -huh. ademais ¿no? sí. Un montón de cousas Detalles, si, sí, si, sí, a verdade, si sí. Pois pues, sí, mira, que antes que escritábamos aí unha unha opinión dunha desas de enquisas que fixemos antes eh, eh, Sí, antes marchamos de enquisa Marchamos de enquisa, vamos sí, por aí a procurar Concretamente o, a Biblioteca do Patín Sí, sí, un lugar así, un pouco, pues eso, un espazo do, do futuro, ¿no? Que podríamos decir do do país, ali están os o universitarios, as universitarias E <risas> bueno, nos deron moitas opinións, sacaremos e iremos ouvindo así pinceladinhas delas o longo do programa. Pero bueno, agora estávamos con, con Rosa, con Rosa de Semente de, de Trasancos, este este proxecto que é poderemos decir autosestionado. Eh... O propósito. Eh, é o propósito. Eh, na hora mesmo neste neste comezo, no, estamos eh, tratando de conseguir que un concello faga unha pequena cesión de de unha o... sí, instalación... instalación... para o comezo, aínda que que que o propósito final é autoxestionarse ao 100%. Uh -huh. Bueno, logo pues, daremos ao longo do programa máis datos ao respecto do uso do galego do uso do galego, pois no ensino non ensino infantil tamén, e veremos como a situación parece um, semella un tanto alarmante ¿no? actualmente ¿no? uh -huh. en canto a ese tema tan importante ¿no? como é a utilización da lingua galega en idades tan tempranas É ¿no? uh -huh. que unha cemento desta de, de, de necesidade de, de semente trasancos é eh, eh, porque non, non existe unha garantía de escolaridade en galego para as nosas para as nosas crianzas. Somos un colectivo formado, sobre todo, por familias, ainda que non exclusivamente, pero sí como somos familias que temos nenos en, en idade escolarizable, e, e, temos esa, esa enquedanza, non? Que, uh -huh. que non hai nada dentro do sistema que garanta unha escolaridade en galego. Uh -huh. Bueno pues eh, che parece pois pues, ao longo do programa temos ocasión de, de falar máis contigo e incluso de intercambiar opinións co o resto da xente que está que xa preparada nalucía sí, un debateposta a encarlle o, o dente a, a, a lingua galega Eu sempre están aícun distintos pues, bueno, pues, en preparados aí <ríe> eres tamén. ¿eh? Bueno, pois pues vamos a ouvir unha peça que temos aquí preparada E se chamarse logo, xa eh, imediatamente preparamos unha chamada, unha comunicación Con un compañero de, de, de Rosa que se chama Marcos eh, Abalde, non? Uh -huh. bueno, o colectivo Terra O colectivo Terra e tamén, pois, pues, integrante membro de, semente, membro de Semente Para que nos dé tamén alguna visión así el Que anda por aí, creo que en algún acto ahora mesmo, non? Si sí. Bueno, pois pues vamos a interrumpirlle ese, ese acto ¿eh? <risas> Esperemos que non sexa nada esencial, humano E agora continuamos Aquí en divertimento para pequenos monstros Na Luz Que te parece? Moi ben Imos Imos a la mira, mira Estes quenes son? Estes te sonan a ti, eh? Si, sí, si sí. Dios que te criou Si sí. Lingua proletaria do meu povo Eu falo a porque si sí, Porque quero Porque me gosta, me peta e dama gaña Porque me sai de dentro Alado o fondo dunha tristura Aceda que me abrangue ao ver Tantos patufos desleigados Pequenos mequetrefes en raíces Que ao por a pora garabata xa non saben afirmarse No amor dos Falara Falar a falanai Afalados a vos que temos mortos de ser co rostro erguido Mariñeiros labregos do linguaxe Remo e arado sempre para apuntar? Sí, para Eu falo porque sí, porque, porque, sí, porque me, me gosta. E quero estar cos meus, coa xente miña, ver todos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Unha historia contada noutra lingua, contada noutra lingua. E non falo pros soberbios E non falo pros ruins e poderosos E non falo pros finchados E non falo pros valeiros E non falo pros estúpidos Non falo pros soberbios Non falo pros ruins e Non falo pros finchados Non falo pros valeiros Non falo pros estúpidos Que falo pros que aguantan resamente mentiras e de cotío Pros que súan e choran un pranto cotidian de volvoretas De lume e ventos sobre os ollos núos Como é? Eu non quero arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo E ti vives no mundo, Galicia Doce mágoa das España Deitada rente o mar e se camiño Deitado frente ao mar Bueno, bueno, bueno, Ana Lucecu Pois pues mira, que xatemos aí detrás do, do fío telefónico a Outro dos integrantes sí. de, do proxecto Semente Tras Que se chama Marcos Hola Marcos, que tal? tal? Marcos Abalde Marcos Abalde Bueno, pues estamos aquí un montón de xente y bueno, pues queríamos saber tamén a túa opinión. Falamos agora con Rosa, nos fixo unha valoración así un boquiño do que está acontecendo no no proxecto agora mesmo. Uh -huh. Y bueno, pues coméntanos ti eh que medidas estás tiro co proxecto conta nos a túa experiencia Semente Tras Eh, ben, o o proxecto de Semente Trasancos de das escolas Semente en xeral é un proxecto moi interesante, moi necesario, no? Porque Claro, normalmente no, no, nos ámbitos no, que de defensa da lingua sempre falamos da de importancia da inmersión lingüística, no? É mesmo eh albo moitas discusións se era o 50% de, de materia que se ser en galego que non ia ser, no? Cando realmente o que o que propón o modelo pedagóxico da Semente é unha mudanza de paradigma, no? Que non é simplemente a transmisión da lingua, non é non é vertical, sino unha transmisión da lingua horizontal, no que a lingua de socialización do, das tianzas é o galego non? que non xa xa simplemente eh, a mesta que, que transmite a lingua, sino que eh, eh, que xista posibilidade de xa de un grupo de tianzas desde moi desde pequenas que, que entre así se comuniquen en galego eh, hai un par de anos ningué ningén sospeitaba tal cosa que pu que pu existir ¿no? este modelo eh, de trans transmisión da lingua ¿no? eh, eh, en, en, en navarra no pu pues fan unha cosa parecida ou en cataluña norte en nas tres solas puis fan eh, traigan este mesmo esta mesma técnica ¿no? eh, e agora temos a oportunidade de, de apoiar a A, a estas experiencias positivas de transmisión da lingua pues aquí na nosa comarca entón é unha oportunidade para para todos e todas uh -huh. hai un, un outro proxecto de similares características no, no país galego eh, porque está claro, a, a, a boa escola, non sei se ten algo que ver voy, ou si, sí, a boa escola é ver tempos de lado son proxectos irmãos que que que eh, teñen o, o galego a lingua, a defesa da lingua, na transmisión da lingua como un eixo central uh -huh. o, eh, mas, claro, o modelo da boa escola pois non, non é exactamente o modelo da, da semente no? uh -huh. eh, a semente funciona máis eh, somente tres vamos como unha asociación de <risa> básicamente de, de nais e pais eh, e a boa escola pois, tado, é, é diferente no? tampouco a importancia é que que ten o grupo a, a, que a lingua de socialización sexa o galego eh tampouco non sei se será se serán conscientes da importancia, no, que ten realmente este este tema, no, para nuna zona tan tan case como a comarca de de Tazancos, no, todo este vasco astatu, pois eh su liña desta que há destes pequenos grupos que puedan co paso dos anos ir definrando a máis meniños para o galego, no, porque Ocho que en, as novas teorías no? da, da investigación sociolingüística O que nos demostran é que A lingua non a transmiten os adultos Sino que a lingua a transmiten os pares Os iguais no? uh -huh. Porque tipo, moito, quero tu filla a tua filla Si lle fales galego na casa Si vai á escola, pois vai vir co castelar no? Non porque ti lle transmitises o, o galego Ou non, sino a lingua dos seus pares Dos seus amiguinhos, das seus amiguinhos pois é outra lingua, non? Entón, o que hai que facer, pois é esforzo, tomar consciencia deste facto e poñernos má, mansa obra, non? Uh -huh. O sea, unha maneira de autosexonar, autosexonarvos as familias, pois esa educación que non facilita neste caso concreto pois as administracións, non? Unha educación para as crianzas en, en lingua galega. Estamos sí. falando con Marcos Avalde, pois que pertencente ao colectivo Terra de Ponte de Ume e tamén, pois, integrante do proxecto Eh, Semente Trasancos Bueno, este este 25 de Xaneiro eh, Domingo Vai cadrar no Auditorio de Narón Vai haber no Auditorio de Narón Un festival que se chama Músicas para Semente Vamos animar Coa tu axuda eh, Marcos a que a xente acuda ao festival Que vai acontecer ali e por qué Pois, eh, o que vai acontecer Un, un festival un, un, un día de festa para toda a familia Con... A, dos maiores músicos de Galiza que, que está disposto a, a, a pasar esta tarde a pasarnos disfrutar a todos como é Xavier Díaz eh, que no Auditorio de Nadón así da tarde en, en, en, eh, Auditorio de Nadón en Nadón, efectivamente eh, tamén, va, tamén vai vir eh, eh, va, vai ser sorteado un cato precioso que, unha lámina que, que nos fixo Leandro Lamas que el eh, que tengo un palma muy bonito de desechos en el en un pequeño que te diga cantando con el auto la tarde. entrada para acceder al local? a local canto así de de febrero se usa a los menores de seis años pues eh, el estatuto uh -huh. y ya con el pezado acto y a seis de la tarde a seis, a tarde. A seis de la tarde o domingo en Narón. Mirónnde podemos mercar as entradas. Sí, sí. Pois pues hai tendes en Ferrol tendes no Arzabria, eh en, eh, en Narón en en, non sei sé onde está a tenda esa que me axude Rosa de A ver, Rosa, de, eh no Muiño do de... Fabal en mm. Narón, na xofetería ah, sí. didáctica que temos en Narón. En eh, Narón. En Pontevedra aquí no, nun bar que que amigo que se chama Footballink, que está en frente do Torreón. Ajá. Eh, bueno, no, o propio día va a claro, claro, o propio día ver, no auditorio de, de Narón abrira verá billetes. Bueno, pues repetimos eh, músicas para semente festival este domingo 25 de xaneiro no auditorio de Narón. Está moi interesante, non anati que Si, sí, eu xa teño miñas entradas da Lume eh, da noite Farrolá. O sea, Pero isto non é de noite, eh. bueno, eh, aí <risa> <ahí risa> nos serán <y> <risa> que, dos artistas que van a tocar alí, que destacarías? Ai, non sei, eu creo que é un bucartel sí, porque os, Díaz... nenos, os nenos e os maiores Os van a pasar moi ben, van mm. a bailar moito E verá Xavier, Xavier Díaz No, todo no auditorio un, de Naron un, un nome propio da música galega claro. Agora mesmo, si, sí, si sí, mm. eh, En fin, os grupos de por aquí Da Terra de Trasancos tamén ¿no? uh -huh. Muy ben, bueno, pois eh, Marco Sabalde, do colectivo Terra de Ponte deume, Tamén do colectivo De Semente Trasancos Un saúdo, queres decir algo máis? Eh, Na agora temos un acto que en Mugazos que estamos eh, incentivando a, a figura de Franciscobaccinez Leida Pancho animada a toda a xente que levamosimos facer un mes de, de actividades e agora Ajá. agora continúares. Si Ho se verras aquí a 7 e media no, no concello no salón de plenos do concello mm. de, de Mugazos. Si poñedes no, no Google, pacho que é www.wordpress.com saibos toda a información sobre o último guerrilleiro que, que tivemos na, na Galiza ¿no? de que era de, de Ponteleu pues. Bueno, esperemos que non seja o último sí, sí. <risa> <risa> Do, Bueno, deseo que o guerrilleiro de Galiza da, da guerrilla garriga ¿no? Muy ben, pois pues, moita saúde eh, Marcos, Marcos Avalde, un saúdo vémonos, vémonos no festival Vémonos ahora Hasta logo Todo no me a Bueno, estirando a causas 7:15. Vamos a la ron as seguimos aquí en Alucecú, en Divertimento de Pequenos Monstruos con, con tantos sí. e tantas convidadades que logo presentaremos de momento, pues eso aquí que quedou, a, ficou a voz unha primeira impresión a primeira boa pegada da xente de proxeto Semente, Semente Tras Semente trasancos. Uh -huh. E vamos a seguir falando un poquinho de eso, pois de, de aulas e de educación. Un estudio da Mesa pola normalización lingüística revela un profundo desequilibrio lingüístico nas aulas. Dos 289 colesios de educación infantil que existen en Galiza, públicos, concertados e privados, só 21 deles admiten usar o galego en educación infantil. As restric restriccións impostas ao galego nos colexios polo goberno da xunta de Núñez-Feijó Fixeron desaparecer prácticamente o idioma propio de Galiza nas aulas de educación infantil das cidades Así conclúe un estudio presentado o pasado mes de xuño de 2014 pola Mesa pola Normalización Lingüística, unha plataforma civil polo uso do galego que, ante o ocultamento dos datos oficiais por parte da Consellería de Educación, pretende calibrar as consecuencias que o modelo lingüístico do PP está a ter entre as crianzas. Na enquisa realizada por esta entidade nos centros urbans, só so 21 escolas das 289 existentes admitiron claramente que usan o galego nas aulas que imparten a pequenos de 3 a 6 anos. O resto de escolas de infantil Ou ben utilizan só o castelán ou se refuxan en respostas difusas. A situación é a reflectida outra vez dunha enquisa aos 289 colesios nas sete cidades galegas pasados 4 anos desde que o PP introduciu cambios no uso das linguas nas aulas. A anterior normativa aprobada polo bipartito PSOE-BNG establecía que os nenos e nenas de ámbitos castelofalantes debían recibir un mínimo dun 50% de, de clases en galego ao chegar os populares ao goberno de Galiza, aprobaron en 2010 un decreto que suprimía esta discriminación positiva e no caso de educación infantil, fixaba que as profesoras debían falar aos pequenos en a lingua materna predominante, ainda que procurando que o alumnado adquirira de forma oral e escrita ou outro idioma oficial. Segundo o estudo realizado pola mesa, o equilibrio entre os dous idiomas oficiais que sempre invocou o PP para defender o seu sistema non se está a cumprir nas cidades, núcleos onde o galego, a lingua maioritaria foi perdendo máis terreo. En ningún territorio do Estado español, con lingua propia diferente do castelán, acontece algo semellante ao que está a padecer nas cidades galegas concluo o informe. Os autores do estudio chamaron un por un aos 289 centros de ensino infantil para formularles varias cuestións. Só so 21 escolas admitiron unha procentase de uso da lingua propia de Galiza en diversos graos. Un dato importante é que ningún colexo infantil de Lugo, capital amplamente galego falante, saiu o galego como lingua materna mayoritaria das crianzas, na consulta que educación fai ao inicio do curso escolar para fixar o idioma predominante nas mesmas. Para a mesa pola normalización lingüística, estas cifras demostran o éxito, o éxito perdón, do plan de demolición lingüístico do goberno de Núñez Fijo. En conclusión, tan só sete centros urbanos declararon impartir as súas clases de infantil maioritariamente en galego Un 2,42% do total de centros Unha cifra inferior ao 3,19% que se recollía no estudo do ano anterior O informe recolle tamén a mínima dotación nas aulas de Educación Infantil, en canto a material didáctico específico en galego. Pola súa banda, a Consellería de Educación insistía na súa negativa en facer públicos os datos oficiais ao respeito, limitándose a destacar que se está a cumprir rigorosamente o decreto que aprobou en 2000, 2010 con moi bons resultados. Ben, esto que liamos é unha información tirada do diario El País, da legazón de Compostela, referida pues, a ese estudo, a ese inquérito que realizou pues, a mesa pola normalización lingüística e do que pues, asunta poco sabe. E temos aquí no microfone da Radio Filispín a pues, outro dos convidados que van a estar en este especial, a Carlos Outeiro, Ana. Si, sí, Carlos Outeiro, que é membro da Plataforma Queremos Galego E tamén da mesa pola normalización lingüística Ola, boa tarde, Carlos Achecate aí máis o microfone, oh, sin medo boa tarde. Aí, aí, aí, aí estás Aí estás, Carlos Estás ou estás? Estou, estou Aí está, está. Carlos <risa> Moito ben, Carlos, bueno, pues, que bonitas Non é a primeira vez que está aquí Carlos Outeiro en Radio Feliz Pins Estivo incluso, lembro, eu no metro cadrado do Ateneo Ferrolán Si, sí, senhora señor. sí, Estaremos todas as veces que nos convidores mm. Porque... É necesario apoiar a xente que apoia o galego. Moi ben. Bueno, eh, contanos, contanos que que fasa aquí Carlos, Carlos Outeiro. Ben, nós estamos a aproveitar eh, estas datas para difundir a mobilización que xa antes comentabades que que temos eh, que estamos a impulsar para o día 8, non? Eh, máis tamén desde logo para todas aquelas cousas que que podades eh que que vexades de interese que, que se poñan en riba da mesa en col da mesa con respecto á situación do galego non? o que falaba desagora da, dos datos do IGE e da, dos, da enquisa que, que fixemos o estudo que fixemos e que tiramos a opinión pública que é o noso cometido todo a que, que lo que facemos eh, a nosa, o noso interese non é científico o noso interese é de abrir os ollos a, a nosa A nosa cidadanía Pois entón, eh, xa que logo eh, de Distribuímoslo na no, no opinión pública eh, Tirando esos datos tan alarmantes Como, como vides comentar non? Esos datos non deixan lugar a dúbida A A demolición do galego Está moi avanzada O proceso de sustitución lingüístico Planificado e desenvolto Con todo, eh, con toda a sorte de medios eh, Medios que non, que, que non aparecen Para a súa defensa Si aparecen Para o seu afestamento e erradicación Mas eh, tamén é certo Que as sociedades somos quen De nos organizar Para eh, tirar a luz pública Esta situación E eh, avaliar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 de polen riba da mesa os datos que acabades dicir como non vai ser quen a administración de telo, claro que os ten, mm. o que pasa que quero ocultalos mas non só eh, oculta eh, estes datos eh, que son alarmantes tam mm. e, e, man, tamén hai que dicir que hai alguna organización sindical como Estega que ten feito traballos a respeito da situación da lingua galega, no, non ensino non? E, e dado eh, datos tamén moi, moi preocupantes opa antes. Eh, hai eh, ocorróseme agora un, un caso tamén que semellante ao que estás a comentar, non? Eh, o, o decreto que no 2010 impón o goberno galego contra toda a comunidade educativa e contra toda a xente civil social eh, que activo nesta situación, eh, o decreto que reduciu a presenza do galego no ensino. Establece como unha das súas eh, encomendas eh, dentro dese articulado eh, establece que terá que anualmente realizarse unha avaliación dese de, de de decreto a eh, avaliación que levamos desde a Mesa pola Normalización Lingüística, reiteradamente solicitada, a avaliación que nunca se tirou a opinión pública, non sabemos se si existe ou non, supoño, supoñemos que cando menos de, en plan boceto terán esos datos, mais que non les interesa polos en riba da mesa. Eh, e mesmo chegamos á situación de, de seren as, a, as universidades galegas As que se dirixen á administración galega, a xunta Para lle dicir que se ponen á súa disposición as, as universidades Digo, para realizar esa avaliación de cal é o resultado da aplicación do decreto Por si hai que corregir alguna cousa E a día de hoxe non nos costa que contestaran Música uh -huh.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 8 eh, de, de, de febreiro Domingo 8 Se ten lema? Ten eh, Imos distribuir nestas datas uns cartaces eh, Cunha foto preciosa eh, mm, Trasladada á plataforma Queremos Galego Polo coñecido fotógrafo Surso Lobato De xeito desinteresado e eh, e co lema polas fillas dos nosos fillos. Ese o lema elixido porque houve incluso un concurso, non, de lemas, creo que se elixiu sí, entre o, varios, non? Houve un propostas, concurso, sí. ou, xésa, máis que concurso, pedíronse que a sí. sociedade trasladara propostas dentro das rapidez que, un, que, mm. que as da, porque as datas se nos botaban en riba, e o resultado deste de proceso extraoficial, digamos, eh, De, de, de procura dun lema foi este polas fillas dos nosos fillos acompañado, digo, dunha foto preciosa dunha persoa eh, con se, supónse unha nai en un ambiente familiar mm. con dúas crianzas non? Mm -hmm. eh, Temos o cartaz aquí que nos trouxe o Carlos por certo no estudio da rei mm -hmm. Feliz Pinsa mm -hmm. eh, Concordaréis que a foto na miña opinión é preciosa É moi bonita, sí, bonita, bonita, sí. sí, sí de xuso eh, mm. toda, eh, Todas as persoas poderemos eh, gozar dela trataremos de darle unha difusión a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 Chegan moitos casos de persoas que Por o contexto sociolingüístico Que, que estamos a, a padecer Non utilizan a, o galego Non sei o día, o día a día eh, De xeito que continuábamos que si queren que as súas crianzas eh, Tenhan as competencias básicas de galego Para o día de mañá poderen optar a, a utilizálo eh, Estas persoas eh, de calquera opción política Eh, persoas que no seu día a día uh, Están con outras tarefas De tipo ambiental Ou, ou con moito ocupación nos En aspectos laborais O que se sei Que non teñen tempo para, para estar directamente involucrados Con estes temas eh, Convidámoslos a que asistan Vai ser unha mobilización Na que vai ter importancia Por suposto Todo o que é oh,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 un intre, non que a reivindicación vai estar acompañada de, de música. Hai algo xa ha confirmado respecto de músicos ou músicas que podan... Estamos, estamos, se diseñado, uh, si estamos deseñelo. Sí, sí. E respecto sí, ao transporte, como trasladarnos a lá, se si non queremos levar o noso carro? Hai alguna manida de chamar temos, un telefone sí, quería, o telefone? Grazas por... Quería comentar tamén que temos previsto a disposición de autobuses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 Entón, non podemos poñer os buses gratuitos Como gostaríamos Mas os buses, grazas a colaboración desinteresada da CIGA Van estar a disposición de todas aquelas persoas Que queran apuntarse A un prezo simbólico de 3 euros Calquera persoa que se diriza ao local da CIGA Ou a través da página da plataforma Queremos Galego A página web da plataforma Queremos Galego Vai poderse apuntar Aí ten información do telefone Onde se poda apuntar e a un prezo, repito, de simbólico de 3 euros va a poder asistir á manifestación do domingo día 8 de febreiro. Animamos eh, desde, desde aquí, todo, en todas as ocasións que temos a oportunidade de que nos está dar os, eh, Radio Filispin, a que asista todo o mundo in, en mesmo co perfil familiar, que asistan en familia, uh -huh. que asistan o, o, as avoas e os avós co as, as netas e netos e mm. fillos e e demais, non. Polas fillas dos nosos fillos, e eh, todo un lema moi fermoso, acumulativo, mm. no? eh, un lema pensando no futuro. Nas lema, lema de futuro. Bueno, pois, pues desde aquí tamén animamos a todas e todos a participar nessa movilización o Vindeiro 8 de febreiro, domingo. Non? cadra en domingo 8 sí. sí, de febreiro domingo de 2015 claro en Compostela as 12 da mañan a la, media a la meda a e o que queira aí en autocarro 3 euritos así de barato e de volta e de volta para estupendo no, vamos. a volta non son outros 3 non hai problema bueno pues vamos a ouvir un pouco máis de música na luz e cú te parece sí. en este especial de divertimento para pequenos monstruos especial menú lingua galega sí, sí, como nos estamos ponendo aquí eh? sí. antes ouvíamos a dios que te criou deitado frente á Ao Mar, un poema de Crisomilio Ferreiro. Vos con este outro artista eh, que ti coñeces, non? Bueno, o coñezo pouco, acaba de presentar, creo que o seu disco, era un dos membros de Dios que te crío, e agora fixe un disco en solitario, o presentou aí pouco en Compostela. Isto creo que é novidade, non? Mundial. Novidade, novidade. Vamos a, a saudar dende aquí a Pepe Cuña que nos felicitou esta peza. Contribuí tamén aquí a a facer o programa con esta pequena pues sí. peza musical. Nos pues vamos con Socran, ¿no? Socran. Socran, ah, vale. Socran, falo galego do cha, y vamos, acaba de salir. Chuva ácida. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer? Pues trasladar el es lo que hemos intentado hacer? Pues trasladar el bilingüismo cordial que hay en la calle a las aulas cómo hacemos esto? En primer lugar En clase se decide si se enseña a leer y escribir en español o en galleta ¿Ha dicho usted que en su época los casos como el que está ocurriendo ahora no ocurrían en su época? No, lo intentaba O tellado me xa na túa porta Volta séculos escuros total Aquello importa O non se corta Xa non vai como irribar que quere unha cultura morta É eh? que non proteste nadie Damos noso, damos pena En ocasións, benzoña, xea yeah. Ao todo o problema si no falta de tu Date polo coa ti mesmo Xa verás que justo da galego verdad que pareces un pañán Puto pañán que espabila. Como queres que te o diga Eres facha, ignorante ou actú asustida Date polo coa ti mesmo Xa verás que justo da galego yeah para o cúo, para o galego, e te jeló, para o cúo para o galego, e te joa, para o Política, lingüística, da de frijol Machetazo, cultura, galega, sem se Ni sequero, fisofraga, non porque non quisieras E non porque era morris, pero que era non o interesaba E frijol salgou a paz, da demagogia porque Os cuatro putos mortos son mongoles, no idioma eh, O peor de todos somos que lle dan o voto Ignorando as consecuencias terribles Dos e mandando pobres, fantas, ignorantes, currantes, votantes Non traio vaselina como un falo, Falo un galego, mete yo polo cubo, no falo. Fala galego me eh, sí, pero no como fala galego me teo polo como como fala galego me Seguimos aquí en Divertimento para Pequenos Monstros, Radio Filispín, neste menú especial lingua galega. E mm. vamos a presentar ao resto da xente que temos na, na mesa, na Lucecú. si sí, temos tamén aquí a mane que é integrante de Sacha na Horta. Hola. Hola, Mané. Hola, tal? boa tarde. Hola, boa tarde, benvida, Mané. Moitas gracias. Non coñecía Radio Filispín o estudio da to, do teu barrio, ademais? si sí, coñecía, bueno, coñecía a Radio, sabía que estaba desaqui detrás do de mercado... <ríe> Pero non, non tibera o placer De, de, de estar aquí, aquí dentro ti te acordas disto, Mané? Si, si, si O cartaz do conspirando por unha radio libre O sexto conspirando Que xa non lembro que non foi <ríe> Pero, <ríe> A ver, agora si, de memoria Aí está, Reto sí. Roger de Flor E xa chana horta que tocaron a Prazo do Inferniño Festival da radio, da radio de Radio Filispín eh? Pois pues si, sí, lembro con moito cariño Ese día que O ano tampouco lembro, 2008 O xa cho veo si Pero foi moi bonito para mim Porque era a primeira vez que, que tocábamos con Sacha na Horta pola comarca E entón mm. foi moi guai, moi emocionante De feito, está gravado grabado na, na continuidade de Filispiniana Xoa moitas veces as pezas que se rexistraron aquel día que Un espectáculo ben. inmenso <risas> Bueno, pois pues, benvida a Radio Filispin eh, Vamos a seguir presentando a xente que está na mesa, Ana Bueno, si sí, a Rosa, xa falamos antes con Ela vale. De Semente, Semente Tras Ancos Eh, que tamén é mestra do CPI de Pazos, ¿no? Do CPI, un colegio ah, de infantil e primaria. do CPI de Pazos. E <ríe> tamén está Ana esa Fernández. Ana Fernández que xa coñecemos todos, porque La colaboradora nosa o de sempre. Va presentamos <ríe> outra Ana Fernández, nai dun neno maravilloso, eh, pois pues, eh, impulsora tamén do ensino alternativo na, na nosa terra. Eh, pues unha extraterrestre, ¿no? que, que uh -huh. cadrou aquí aí a nosa na terra e se adaptou perfectamente. extraterrestre de Euskadi, ¿no? sí. <risa> Bueno, logo nos contará a súa experiencia porque a verdade é que é bastante, pues, de reseñar, ¿no? o sea, sí, como sí. se pode adaptar tanto e pues, aceitar, adaptar a lingua ser. Da, do, do país galego dunha maneira tan armoniosa e ser pues, unha unha compañeira aquí de todas e todos os cidadáns deste país. Bueno, pois pues vamos a entrar en materia Non sei sé si se con todos estes datos Con todo isto que falamos aquí cal, Primeras impresións Eu penso que Carlos ten ganas de falar Eu tamén, si sí. <risas> <risas> no, eu... Intervencións así breves Porque hai xente que ten que marcharse prontiño E despois os que queremos pues, Entramos máis aí a fondo en todo Entón, nos, desde logo Eu cando podo teño a oportunidade que me está desdando Non podo eh, Non podo evitar eh, convidar tamén, alendo do, do tema da participación nesta manifestación tan importante que que, de, que, que se vexe a esa, esa resposta masiva que pretendemos cunha manifestación eh, masiva eh, eh, non podo menos que, que convidar a, a que eh, os nosos ouvintes faciliten que este traballo se poda facer ao longo de todo o ano, non? hai distintas asociacións, entre elas, por suposto, a mesa pola normalización lingüística que me toca representar eh, e a, a que nos temos que achegar e nas que temos que participar eh, como socios ou, ou se, se podemos máis activamente é importante que en todo este tipo de asociacións que, que estamos pulando pola, pola saúde do noso idioma pola saúde do, mesmo do noso territorio mesmo do noso da nosa paisaxe en xeral eh, que, que, que, que estemos activos eh, socialmente, nun E o tema da lingua é un tema que a día de hoxe é fundamental o que destos anos este último este quinquenio negro que temos definido na mesa como este último este último quinquenio para nos a lingua é fundamental que salgamos del coa cabeza alta séndomos conscientes que esta situación non a procuramos nos sino que nos ven imposta e que os, os As ferramentas para mellorar a situación están aí Non hai problema eh, En Euskadi non é eh, longe para vermos como nunha, nun contexto tamén difícil eh, por, por a súa escasa presenza na sociedade Foron quen de implantar medidas que melloraran sustancialmente a, a realidade Eh, a día de hoxe en Escadi estáo mellor que hai 5 anos, que hai 10 anos, que hai 20 anos, na Galiza é eh, o proceso é contrario, eh, a degradación eh, sistemática, mas eh, temos que ter en conta que eh, non é definitivo en absoluto. Eh, Temos, un, por exemplo, unha ferramenta a día de hoxe aprobada que é o plan xeral de normalización da lingua galega que vende facer dez anos recentemente da súa aprobación totalmente incumplido, totalmente desprezado, mal a ser, mal a ser aprobado pola unanimidade do Parlamento Galego no ano 2014, 2004 perdón, e é mesmo esta guía de, de traballo a aplicación das distintas medidas que, que, que están reflexadas no Plan Serral de Normalización da Lingua Galega provocaría en poucos anos unha mellora moi cuantitativa e cualitativa da, da situación do galego. Mm. Eu quería plantear unha cuestión. A parte de, de todas esas cuestións que teñen que ver coas administracións de apoio á lingua, que evidentemente son moi importantes, que parte pensades todas e todos vos de responsabilidade que temos as persoas? Eh, porque logo como veremos na, na enquisa que fixemos nos aí, micrófono man, onde saí o pé dunha biblioteca universitaria, biblioteca universitaria do, do Patín, esteiro en Ferrol, pois moita xente pois, se mostraba pois eh, disposta a recoñecer que había un problema co galego, pero non tiñan esa iniciativa. Entón, trasladamos tamén esa pregunta a vos, tamén a Carlos, e ao resto das convidadas. A ver, eu, eu nunca o comprendín, eso é algo que nunca comprendín, o, o pouco que se valora na Galiza o que é a cultura galega. Nos fala e... Ana que vasca residindo e xa totalmente integrada no noso país. Si, si, é un moito fillo galego, e uh -huh. si... Sí. É eh, iso eh, eh, que comentaba, que é algo que no, non entendín nunca cando cando cheguei aquí e eh, eh, veixo que a xente xa non é que non valore que aínda enriba via un reseitamento que non non comprendía despois, claro, pois no entorno, tes amizades e tal que, que si sí, que son galego falantes eh, e eh, bueno, te empezan a explicar un pouco pois a doma e castrazón que se fixo na Galiza, pero a inten si, sigue a ser incomprensible, non? unha cultura tan tan rica, non? tan fermosa que non... que pareza que, que queda ali. O idioma galego é iso tan importante, non? unha creación dunha cultura propia, non? segue sendo un adorno e entre todas e todas a matamos e ela sosiña morreu. Podríamos dicerlo caso galego. O sea, como, como vedes vós? Eh, desculpade que interveña novamente, mais eh acho que non é unha un O perfil de debate ha caído na medida en que eh, será eh, inculparnos dunha problemática da que somos, eh, non somos responsables da que somos, eh, en todo caso, víctimas non? Que, que, a, que, a que me refiro? Que non é, vamos, non, para ser gráfico non, non é unha miña idea, eh, dicía o Castelao Eh, que logo de 500 anos De toda a sorte de, de, de triquiñuelas Digamos contra o noso idioma O noso idioma está vivo non. Eh, que quero dicir con isto Que se si, eh, si logo de séculos De, de, de a arrombe ao galego O noso idioma a día de hoxe Ten a fortaleza suficiente Para erguer a cabeza novamente só so, con que se apliquen medidas en positivo é porque hai unha sociedade detrás que o mantivo. Non houve nos últimos séculos no noso país ningunha administración que tivese Unha capacidade importante Real, alongada no tempo De intervención no, no consunto nacional de, de que, que fora pro, procliva o galego Entón, malia esa situación Que existo, se dio galego é eh, Algo digno de mérito Hai outras situacións, outros contextos O citano na Franza Que non resistiu por desgraza Por características que, que, que, que terán que de, de definir alón Non son eu quen que non resisti nin, nin a cuarta parte, Eu quería plantear unha pregunta a Mané, integrante de, da banda galega Xana Horta, que bueno, pois pues, que, que que, que pois pues, é música en galego, cantan en galego, as explosións están feitas na nosa lingua e eh, é veciña de Caranza. Uh -huh. Un barrio, pois, pues, o barrio obreiro, un barrio, pois, pues, non, popular, non, de, de Ferrol, con moita pobazón. Por a xente fala, a xente de Caranza fala tan pouco galego ou eu eh, vivo noutro planeta. Eh, no, desgraciadamente no, non vives noutro planeta e a realidade eh, Achecate aí mais o micro Si, sí. bueno, eu estaba un pouco pensando na, na liña que falaba Carlos no Efectivamente, responsabilizarnos eh, individualmente no Levar as nosas costas ese peso, pois non me parece Como no tema da reciclase ou no tal non? Non, non temos a responsabilidade absoluta eh, Dito eso tamén é certo que, bueno, sí que as veces... Eh, temos certas sensibilidades, no, e precisamos de pois, dos pares do conxunto para poder empoderarnos e, e, e, bueno, e dar pasos, no? Neste caso, pois, votarnos eh, a falar galego, como foi o meu caso. Eu criei-me en Caranza e non fun fu galego falante que mm, eh monolingüe en galego ata que eh, cheguei a unha idade, no? Y, que unha idade e, e marchaches polas circunstancias persoais fóra de Ferrol, por exemplo. Si, sí, iso tamén aconteceu, pero, pero o caso foi chegar unha idade de tomar conciencia e eh, ter esos apoios, no, eh, pues ter a sorte de, de estudar nun colexio mm, que formaba parte dese de porcentaxe pequeno no que o galego si sí que estaba valorizado, si sí que estaba presente, e eh, pues na familia ter tamén ese referente e sí poder usalo, pero Bueno, eso, necesitei tamén o apoio de, do, do colectivo, ¿no? Para poder lanzarme e poder desenvolver a miña vida íntegramente en galego. Mhm. Uh e -huh. y... sí, uh -huh. claro, despois pois a realidade que te encaranza, ¿no? Eu eh eh e e sentía me xa nessa etapa como moitas outras fillas de de persoas que viñeron de fora No? que Viñeron da contorna da, das aldeas dos concellos limítrofes e que polo camiño perderon a súa lingua pero non, non porque a deixaran na porta da casa porque non quixeron, non? Si por, sino porque ese proceso de sustitución foi parte da presión social a que, a que se viron expostas. Uh -huh. Bueno, primeras impresións de, de Mané, integrante de, de Sacha na Horta, vamos con, con Rosa Grille, de Semente Tres Ancos, mestra de máis do CPI de Pazos, polo tanto, ten unha visión destes dados que estábamos aquí a dar, pois pues, da, do ensino, pois pues, moi personal, de primeira máo, non, Rosa? Sí, é certo que nestes anos co cambio do decreto do, do plurilingüismo sí que sí que é, é plausible non e esto esta realidade nas escolas sobre todo nas, nas cidades por exemplo Ferrol é, é atronador non? É, o, o asunto. Eh, se ven un dos os, dos esforzos que, que está facendo Semente eh, tentar de, fa, de facer actividades cos nenos para poder eh, crear espacios gal, galeguizados para com, compartilhar pois xogos, brinquedos e eh, Para, para os nenos, para que teñan realmente un, un ambiente galeguizado material didáctico propio tamén galego eh, no? tamén, tamén eh, facemos, elaboramos materiais hai unha hai propostas para todas as escolas de, de semente de toda Galiza, de Vigo, de Compos e agora nós que estamos neste proceso de, de botarnos a andar e eh, Eh, si, sí, eh, sobre todo galegizar os espazos no? Na cobo tempo, sobre todo, saímos moito aos parques e eh, tentamos de organizar actividades cos nenos na que se unen outras crianças que están xogando no parque que son castelán falantes pero que se integran dentro dunha dinámica de xogo en galego eh, bueno, A verdade é que funciona moi ben Eh, ese, ese tipo de actividades uh -huh. de de ir galeguizando espazos ¿no? uh -huh. Bueno, era Rosa Grille do Proxeto Semente Tras Ancos Mestra tamén do CPI de Pazos e vamos con, con, con Ana Fernández Ana Fernández, integrante de da Fundación Artabria Non o disemos, nai, pois moitas cousas máis C Como ves todo isto, Tiana Desde a túa óptica de unha persona que xa Moitas veces aquí, poñemos riba da mesa Que chega doutra galaxia aquí na súa nave espacial ao país galego E xa topa con panorama que moitas veces non entende non? Pois o que vexo é que En moi poucos anos eh, Está avanzando Está avanzando positivamente E, e un pouco un pouco falabas do Artabria agora eh, un pouco a miña integración no Artabria ven un pouco por aí, porque a ver, eu fallanos paraba no Artabria así moi puntualmente por algún concerto ou alguna charla que me interesaba pero realmente eh, a miña participación no Artabria ven polo meu fillo porque, a ver independientemente de que no que o, o núcleo familiar eh, o galego esteña presente si que Hai unha parte de avós, hai un parque pois de saír pues, de... ao parque que falaba rosa e o neno está xogando con, con nenas e nenos que son castelano falantes, ten teñen que danzas de cousas que querer aprender, apuntase actividades, e a maioría das compañeiras e compañeiros son castelano falantes, as monitoras, os monitores son castelano falantes. Entón claro, era un pouco a necesidade dun espazo eh, un espazo en, en galego que un pouco que está propoñéndose en mente que, eh, que eso non non había cando, cando meu neno pois era era pequeniño e eh, eh, bon, a día de hoxe eh, o que podo dicir é que meu neno é eh, bilingüe totalmente, que a malloría das súas amigas e dos seus amigos son castelano falantes eh, unho artabria o que atopaba era un espazo onde Eh, polo menos, a ver, eu que observaba eh, no meu neno é que sempre lle interesou moito as conversas dos adultos non? entón, o Artabria era un sitio excelente porque ele el estaba un pouco pendente das conversas e sempre eran conversas en galego, ainda que na Artabria tamén paren persoas castelano-falantes, polo xeral a maioría son galego-falantes entón entón eh, Para mí a arte habría sido en ese sentido un apoio á crianza, un apoio, unha axuda eh, no que a educación do, do meu fillo. Prácticamente eh, vos comentaba que agora mesmo non é bilingüe, pero sí si que precisamente fai uns días aconteceu algo que a mí me emocionou moitísimo, porque bueno estábamos nunha libraría e eh, agora este ano pois xa le escribe en dificultades e... Eh, Entón, ele escolle os seus libros xa non só pola portada non? Como cando era máis pequeniño e, Outro día nunha librería Colleu un libro que lle interesaba E cando se puxo a ler o título E veo que estaba en galego A ver, alucinei porque dixo Oh, está en galego Foi unha un alegría un, un eh, una paixón que, que amosou ali sí. Que a mí me emocionou Falas galego <risa> non vungueo agora. Eh? No, no, Me emocionou moitísimo porque vin que dentro eh desa, desa eu si sí que diría presión do castelano falante, eh, porque é involuntaria. Eh si sí que dentro desa presión gostei de que de que o neno tivera pois pues esa, esa pequena semente, non? Dentro que que sei que que xa vai estar aí. Uh -huh. eh, que hai moito tempo para Para que se convierta en galego falante <risa> Vamos a escutar o eh, Anel UCEQ, eh, ouvintes de Radio Felispín Estamos aquí na, na sintonía de Radio Felispín A Radio Libre e Comunitaria Da Terra de, de Trasancos que emite Dendeferrol Neste programa especial Menú Lingua Galega Divertimento para pequenos monstruosos. o venres 23 de San Iro, do ano 2015. Vamos a escutar un corte, son cortes moi breves, de un minuto e medio, dunha desas enquisas que facíamos ontes aí a saída dunha biblioteca universitaria, a Biblioteca do Patín, en esteiro. Iro. Imos ouvir que, que responde a xente as nosas preguntas. Falades galego? Si, sí, cos nos páis. No. E que coñecemento estedes da lingua galega en canto a escribir, ler, entender... O nivel de bacharelato, hasta bacharelato. O mesmo. Pensades que a vosa formación en lingua galega foi axeitada? Si, sí, eu creo que si. Sí. Si. Sí. E considerades que o galego está discriminado en canto en relación ao castelán? Si, sí, eu se copenso. Tambén. Por que? Porque non é como, por exemplo, en Cataluña Que o catalán é como supernormalizado Que se fala normalmente é que o galego é como a xente que fala galego Se falas castelán, se te fala castelán Eu entendo perfectamente o galego Non metes por que falar en castelán Porque eu non farei contigo en galego eh, Para min está mal visto En general, é como se fueras tonto ou algo así O que me dan a entender, vai Parecido, o sea, que ven da época franquista A uh, idea que te que tiño o galego De ser casi como que día Un, un idioma de, de xente de campo E que serás máis fina de cidade falabas falar castelán Pensades que é útil na vosa vida a lingua galega? Igual de útil que o castelán, sea, ni moito ni pouco, o, sea, o mesmo idioma é punto Culturalmente ter outro idioma, pero ao fin que acabo son idiomas, o caso de entenderse, pero sí, o sea, ter... coñecer máis dun idioma é positivo Con que frecuencia usades o galego diariamente? É eh, Sempre que falo con meus pais, o sea diariamente, ou cas compañeras, cando me saeta Casi nunca eh, can... Seguides unha conversa, entón, cando vos falan en galego? Sí para mi non teño que traducir castellano galego Eu falo galego, eh, penso en galego o sea, Non teño que traducir Raramente o sea, Se, se me fala en galego entendo Pero eu xinalmente non solo falar en galego Cando me falan galego E ao revés, cando ti falas en galego A xente te sigue en galego E que cando falo galego Solo falalo con xente que fala galego só se me sento cómoda Porque teño máis cultura de falar con máis paisa que a familia Que que xente de fora Igual Escoitades música en galego No Tampoco Pero ¿coñecedes algún músico o grupo que cante? No, de gaitas o así Creo que algún, porque toqué a un tiempo pero... De ningún tipo el libro os ¿Legos libros en galego? De Agustín Fernández Paz, en la época del instituto Actualmente no Fuera do, dos libros de lengua galega, nada ¿Ligar? ¿Ligar de en galego? <risas> no, en castellano Tampoco Vale, muchas gracias Bueno, pues era tan só so, pois pues, un, un exemplo, non das moitas cosas que gravamos ontes, verdad? Onte si. Sí. Alina Biblioteca. Escos universitarios. Mm. Bueno, pois, pues, irán soando por aquí durante o programa, non sei sé que vos suscitan estas respostas a estas preguntas, tópicos eh... Bueno, eu pensaba, eh, casi me estaba alegrando no De, de escutar unha intervención en galego <risas> Pensaba que non iba a aparecer ninguna Si, sí, hai que decir que esta foi unha excepción eh? Unha sí. das respostas, digamos, era unha parella E fecáis un pouco la... eh, máis Vamos a decir, normais entre comillas ¿no? Si, <risas> sí. bueno, no sei Eu supoño que nos pasan moitas cousas pola cabeza no Porque a, a realidade complexa E hai moitas cousas aí para analizar Eu, eh, pois unha das cousas que... Que, que me sustitou esta intervención Unha era eh, Esta rapaza que di que galego falante Di que despois noutros ámbitos non, non usa, no? uh -huh. o usa Ou cando vai a... E eu tamén quería aproveitar para romper Unha lanza ou non sei En favor deste de, de, de ferrol noso E tan... Moitas veces tan machacado por nos mesmas no? de, Porque ferrol... Non es que, ua, ua. bueno E unha miña experiencia eh, Pois pues, moitas veces de, de, de entrar nunha tenda Ou, ou dirixirme a xente en galego E ver como darme a sensación, contestarme en galego e dicir pues non é tan... esa percepción que mellor temos ¿no? moitas veces é o non propio autodio odio ou non é propio tal o que, sin negar que a situación se xa moi complicada e ¿no? despois, pois pues, pola parte que de alguma maneira me toca cando falan de... se si escoitan algún grupo de música en galego pois tamén é unha mágoa, Porque temos diversidade musical e estilos moi diversos, pero unha vez máis pois fallan os, mm. os medios de difusión. Te dicir que en dous a un resumo do do que fixemos, que foron bastantes preguntas e respostas, sempre as mesmas, pois pues, eh, a maioría da xente non coñecía a música, no. digamos, popular nova, música popo, música de fusión nova en galego. Prácticamente ninguén deu algún non me Eh, o Dios es que te crio que sí que sí, decir tío, un par de veces. E de... <ríe> despois algun que se referiu a música cantada en galego, pois pues a Luz Casal, a, luz ca... eh... a Los Suaves. A Los Suaves, <ríe> non sei sé, respostas moi moi curiosas realmente. Non temos logo ocasión de, de escoitalas Non sei sé se si hai algunha opinión máis así breve sobre isto que obimos, Rosa? Sí. Carlos. ¿no? Eh, está es, eh, es sempre ten moito interese este traballo estupendo que fixestes, é de moito interese porque reflite a realidade mirarse ao espello né, mirar o espello da, da nosa sociedade no? hai aspectos eh, claros que calquera persoa sin con dos dedos de calé que pode dicir, como dicía un un rapaza, é unha lingua, o galego é unha lingua máis, non lle dá nin de tire importancia efectivamente é un instrumento, calquera lingua é un instrumento de comunicación Mas é o instrumento de comunicación que desenvolveu o pobo galego ao longo de varios eh, de máis dun milenio, non? Mm. Eh, claro, que que a miirande obra cultural do noso pobo, do noso colectivo eh, pase a estar arrombado, o que quere dicir é que quen está arrombado é o colectivo. Entón, de defender o noso principal trazo de identidade É, é básico, iso hai que ollar para o, para o noso contexto internacional Non hai un colectivo que eh, de moto propio arrombe o seu principal trazo de identidade Se si somos galegos, se, te, se temos unha administración galega mesmo Incluso sen, as persoas que están a ocupar postos de responsabilidade na administración galega Están porque existe o galego, porque lle dá contido ao noso colectivo social. Entón, non temos ningún motivo, non temos ninguna necesidade de sustituir a nosa lingua por unha outra. E, en todo caso, se si queremos sustituílas, decidamos por cala sustituímos, que non decidan por nós que temos que sustituíla polo castelán, que é o proceso que estamos a, a viver, un proceso avanzado de sustitución. Non é unha, un, un proceso individual de, que, de, de persoas que deciden non transmitir intersenoracionalmente a, a lingua. Uh -huh. É un proceso social eh, experimentado en nos distintos continentes e ao longo da historia, en moitas ocasións, eh, de sustitución dunha lingua por outra. Un uh -huh. Nos, eh, temos que eh, decidir e o fa e facémolo, ímolo ver como de decidimos a a que non estamos de acordo unha parte importante da poboación en esta institución. Ímolo decidir, ímolo ver como como así nos expresamos este día 8 de de febreiro en Santiago de Compostela porque temos lo que dicir ben alto e ben claro, non? Eh, as manifestacións que ten defendido no seu día desde o ano 84, se si man lo lembro a primeira que de, que impulsou a plataforma Mesa pola normalización lingüística, ate as varias mobilizacións que ven desenvolvendo impulsando a plataforma que galega, estes últimos anos foron sorpresa na Unión Europea mesmo, uh -huh. chegamos a, a, a, a enzar a, a, a, a, de, a, a eh, derramaba a xente a praza de, do Obradoiro mesmo, en Santiago de Compostela na defensa da lingua propia e uh -huh. iso hai que polo en valor uh -huh. bueno, Son as verbas de Carlos Outeiro na plataforma Queremos Galego E tamén pues, integrante da mesa pola normalización lingüística Estaba aí anotando Cousiñas Mané de Xachana Horta Vamos subir un novo cortes minuto e medio E unha nova impresión de outra persona que pasaba por ali Así o show e que pulsamos a súa opinión Falas galego? Eh, non habitualmente, pero, pero sí que falo galego Que coñecementotes do galego? Encanto a escribir, falar? Eh, perfe escribo perfectamente, fluidamente, e ningún problema para falarlo Crees que a túa formación de lingua galega foi axeitada? Eu creo que non. Eu creo que non foi xeitada porque é de, er, er demasiado normativo, digamos, eh, o galego en si sí está bastante alonxado do que a, a, o galego que se fala normalmente na, na calle. E consideras que o galego está discriminado respecto ao castelán? Eh, eu creo que siga vendo algúns esquillos de, de discriminación co respecto ao castelán, sobre todo aquí en Galicia, bueno, en Galicia, claro. Pensas que pode ser útil para a túa vida a lingua galega? Útil, útil, eu creo que non é unha lingua útil longe de ser unha lingua que e, O galego non é unha lingua que está lonxe de ser unha lingua inter, usada internacionalmente Así que moi útil non vai ser por lingua da Terra e temos que saberla Con que frecuencia usas o galego diariamente? Diariamente non podo dicir que usa galego con frecuencia Porque depende da, da xente co que este falo galego ou falo en castelán Se me fala en galego ou falo en galego, se me falen castelán, falo en castelán E cando falas galego te respostan en galego? Eh, si, sí, porque falo con xente que fala galego Escoitas música en galego? Eh, main, menos do que me gustaría Pero si, sí, algo si sí. E que grupos coñeces? así. O eh, grupos? Home, o primeiro que se me veña a mente eh, Perro Gueto eh, Despois non no, no me acordo máis, pero E libros? Libros en galego non A editora teño un pouco abandonada Ligas en galego ou te ligan? Eh, a veces Se te digo se me fala en galego, si, sí, senón En castellan Moi ben, moitas grazas. Nada, gracias. Chao. <risa> <risa> bueno, bueno, unha nova impresión que obíamos eh, eh, cosas que vos suscitaron a Rosa. Es pasaba unha sonrisa, un sorriso aí. Sí, fixo fixome grazas, non? O de o de carácter internacional, non? Mm. Que no, que non como que co galego, pois. Pues, Onde no. vas co galego? Sí, sí, non? É é todo mm, un, un que un dos eixos, non? De de de semente e o achegamento a lusofonía, non? Todas las lenguas lusófonas eh é eh, un Unha das cousas que, que se quere poñer en manifesto é o traballo da, da grafía, da, da lusofonía, non? Traballar toda, todo este tema co na letoescritura a chegando a, a lusofonía. Por que me sabes que te pues, a xente descoñece a oportunidade de coñecer unha lingua tan próxima pues, ao portugués, non? Como é o galego para, por exemplo, seguir mais longe a topar un posto de traballo pues, un país de, da lusofonía, non? Digo, eh, o sea, a praticidade aínda que sesa pensando só neso, ¿no? non, xa en relacionarse como persona senon como para topar un posto de traballo noutra outra, Porque por que se descoñeces? O sea, hai unha desinformación do que ao muy respecto de todo o que a, a pues, mesmo Portugal, que está aí o o, o noso carón, ¿no? Moi interesada, ¿no? Eu creo, o sea, non sei, como, é sur... ah, desculpad. Eh, a min parece surrealista, ¿no? Pero moi moi interesado e moi maquiavélico porque eh A sociedade galega vive de costas Para a realidade lusófona ¿no? Que temos aquí ao lado, a poucos quilómetros E que ademais nos abre a porta A comunicarnos con millóns de falantes en, en continentes moi diversos, non? Uh -huh. Entón eu creo que forma parte desto de que vimos falando, esta estrategia uh, de, sí. de aniquilación, de autonegación, de pensar que que unha vale para comunicarnos, pois pues, como dín, ¿no? coas vacas e pouco menos, <risa> cando sabemos que non, o sea, cando a realidade nega iso, ¿no? Para falar coa nai cando checas a casa ou coa boa e pouco máis. Sí, pero to... incluso cando a realidade nega iso, porque hai 500 millóns de falantes e hai producción científica tamén na na nesta variante, no, da da Científico lingua galega tecnológica, porque... industrial, de investigación. Hay, hay na, existe por, por, por vontade propia, no, por porque porque bueno, porque somos rabudas e porque a pesar de o que dicia castelano, a pesar de da dominación e dos intentos de aniquilarnos, pois non nos consiguen, pero uh -huh. Vamos a dar o novo teléfono da Radio Félix Pín en directos venres eh, 23 de Xaneiro 981 37 10 40 Si, sí, alguén quere chamar e intervir e falar con nós? 981 37 E uvimos unha nova intervención destas de danquisa que son así moi breves e moi moi substanciosas. Aí vai Falas galego? Si sí. eh, Que coñecementos estes da lingua galega? Pois pues, non sei, teño bachillerato Tampoco Nada máis profunda Pensas que a túa formación en lingua galega foi axeitada? A formación que teño en galego realmente foi todo cousa dos meus pais e dos meus avós O que aprendin realmente no instituto non foi nada salientable Consideras que o galego está discriminado respecto ao castelán? Mm, eso é unha resposta que vindo a día de hoxe non, non o podo contestar ben Pensas que é útil na túa vida a lingua galega? Si sí. E con que frecuencia usas o galego diariamente? Diariamente, cos meus compañeiros de piso, a todas as horas Segues unha conversa cando alguén te fala en galego Claro eh, Cando ti falas galego, a xente te sigue? Eh, te resposta en galego? Home, depende da persoa Por exemplo, unha facultade na que estou Moitísima xente de Coruña e o galego non se estira demasiado Escoitas música en galego? Si, sí, pouquinhos grupos, pero si sí. Que grupos coñeces? Así? Dios que te criou, sobre todo <risa> E libros? Libros pouco, libros nada é eh, Sobre todo o que había no instituto E eh, agora moito Libro inglés, pero pouca cousa E ligar, ligas en galego? Depende con que ligue <risas> Vale, moitas gracias Bueno, pois pues, a tua opinión máis Que mira, analúco que nos están saindo Precisamente as máis a proldo do galego Non sei, foi un, unha casualidade isto Ah, este é aleatorio, as <risas> este postías, aleatorio y... <risas> que Pero bueno, son respostas Que están que se poñen aquí arriba da mesa Non sei sé si se vos suscita alguna Opinión Isto que rematemos de ouvir En Seral, nas distintas intervencións que recollistes non? Eu acho que se evidencia un parámetro fundamental Que é o tema do prestixio eh, Dun xeito ou noutro no eh, Moitas persoas de xeito espontáneo Fan referencia a nosa lingua Neste caso, como podía ser calquera outra Conferencia eh, co parámetro da, do prestixio por medio non? E, a utilidade é fundamental tamén e, e o prestixio e, como xa comentábamos antes a está este, este debate ou a información que, que se traslada á opinión pública neste caso na, na, na lingua como en todos os casos non é neutral eh, todo sempre sempre aos poderes públicos e os distintos asentes actuantes en calquera ámbito calquera ido pois teñen intereses e na lingua galega se trasládase unha eh, Unha serie de presuizos eh, Que se implantaron ao longo de moito tempo E que se manteñen E que se eh, oxisenan Con demasiada frecuencia Como é, por exemplo, o tema exida do, Da utilidade Que se pregunten a, a unha persoa Que utilidade ten o alemán fora de Alemania alí non se cuestiona iso Ninguén se cuestiona iso, é eh? que é absurdo Cuestionarse que utilidade ten o alemán Fora da Alemania, que utilidade ten o hebreo Fora de, do seu contexto Ninguén o cuestiona, é útil O hebreo, e o galego é Básico, útil Completamente para vivir na Galiza Para ser unha persoa eh, Normal, desenvolver no, Con normalidade unha persoa A súa vida na Galiza, que é onde, se, onde Ten o seu, o seu contexto Social e territorial en, Alén disto, comentábamos antes a oportunidade eh, que ten o, o galego Por for, facer parte do mesmo tronco lingüístico que o portugués Que o portugués que, o, que, que, que que está en Brasil, que o portugués que está en Angola Que ten unha, unha, un medre económico eh, brutal estos últimos anos Que xa nos gustaría a nos Todo, Todos estes aspectos que podían ser aspectos altos eh, além da necesidade da importancia de vivir na nosa lingua esos aspectos eh, paralelos que tamén podían servir de Para fornecer esa, ese interese son obviados Non casualmente, son obviados porque non O que interesa non é só sustituir o castel, o galego O que interesa é eh, fornecer o de, de, de falantes ao castelán Hai xente que pensa por desgraza, en, o cal non é certo Que as linguas se comportan como vasos comunicantes Que cando unha persoa accede a unha lingua que eh do seu cerebro se elimina a unha outra lingua que tivera anteriormente. E iso non é certo. O acceso a distintas linguas sempre é, eh, adi é como adición, nunca como sustitución Nun, nun individuo, si nunha sociedade, que o que estamos a padecer a sustitución uh -huh. Eh, mas hai por desgraza Sente que pensa que o que noso contexto sexa normal en galego supón unha Pesa para a saúde do, dun castelán que non está en absoluto en risco non? E claro, estas mesmas persoas si sí acuden, a, no, a, acuden a, a falar da importancia do castelán eh, Para moverse en México O para moverse en Arxentina, iso si sí que se lleve utilidade porque é o mesmo tronco lingüístico agora que, que, que, que o galego este como estándar internacional distribuído como a través da lusofonía eh, por todo o mundo iso non, non interesa Bueno, as verbas de Carlos Outeiro da plataforma Queremos Galego Eu queria preguntar a Rosa Grille que como é mestra do CPI de Pazos non, un colisio público, non? Pois hai unha comunidade educativa e, bueno, pois ti un pouco nos poderás trasladar esa radiografía de como como está funcionando a nivel lingüístico CPI Pazos no caso concreto que estamos a falar Nas aulas de infantil, eu sou mestra de infantil e a realidade que temos é que o 100% do alumnado é, é castelán falante O 100%? O 100% Hai dous anos tiñamos un neno... Hai que falar de pazos en que sitio está exactamente de, de en Serantes, uh -huh. o sea que non é tapoco o centro de Ferrol. É un colexio en teoría semi rural, non? O sea, sí. non é Exacto, perde non sí, é cas urbano, non? Si, que no, quería eh? poñer de relieve, non? que estamos sí, falando sí. dun centro que está fora do sí, sí. de Ferrol, é que ser. de feito recolle recolle as parroquias de Esmelle, Covas e está eh, no conta. E e tedes algún estudo do respecto dos pais dessas crianzas, que tipo de lingua usan habitualmente ou na que foron uh, criados? Sí, sí que hai Porque debemos telo en conta eh, eh, Unos a vos, sí, pode ser que se xan eh, Galego Falantes Pero, pero os pais uh -huh. Xa non recolleron ese testemunho E no. nese inquérito Que é outra vez da, administra da, da administración Se toma os pais O inicio do curso para saber Por que vía ten que ir esa lingua Que vía uh -huh. administración que ten que ser así sí. De vehiculizar a, a educación Como foi ese inquérito? se foi a principio do curso. Nese caso concreto eh, de Pazos, de ser antes, foi rol. É que a realidade da matrícula é que o alumnado é 100% castelán falante. entón Entón, a obriga o, o, o, a imposición a nivel administrativo de, de dar as aulas en, en, castelán. en castelán. A que a lingua vehicular sexa o castelán. En educación infantil é así. Entón, bueno. a lingua galega, en que momento a, a escoitan ou ven a... a, a, a... Apalpan os nenos eh, as nenas bueno, nos, Afortunadamente somos un claustro de profesores moi concienciado ao respecto e eh, eh, Participamos dentro do proxecto de Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares eh, eh, Xa levamos seis, sete cursos no, no Plan B eh, Tentamos de vehiculizar todas as actividades da Biblioteca en Galego Entón, que son, digamos, actividades extraescolares Non, forman parte do currículo escolar eh, Impregnan o currículum Son como mm, transversais non ao currículum eh, Eso é eh, eh, A nosa posta non? O, o, o noso proxecto de biblioteca eh, Con esas actividades O que tratamos é de garantir Que axa unha presencia importante do galego De feito, algún anai de infantil Ten chegado ao cole darse unha volta E dicir Pero mira, aquí está todo en gallego. Eh, o seixa que o esforzo ten... É duplo por unha banda a vosa disposición a facer fronte, a poner da vosa banda, a vosa parte, sí. eses elementos que non están postos pola administración e por outra sí. tamén, pues, eses efectos colaterais da xente que poda, digamos, eh, en base á lei, exisirvos que todo sí, eso se desmonte. ¿no? Pero eh, a proposta de, de traballo, sempre cos pais cando faz propostas, sobre todo en infantil, no eh, en galego, ou propostas que van da escola a casa, de casa a escola, eh, as propostas son en galego, eh, como a lingua, mm que empregamos para isto sempre en galego e eh, os pais ao principio está un pouco que non lles convence, non? Pero no momento en que ti lles explicas que que eh, a fonética, non, dos dos dous idiomas é a mesma e eh, que non eh, estás axudando e además estás reforzando o outro idioma, pois bueno, pois entón colaboran é, Estamos falando de nenos e nenas de 3 a 6 anos sí. e de pais do orde do 30, 40 sí. anos, mesmo, sí. o sea, sí. moi nova. Sí, sí sente da miña xeración, sente no sei da xeración de Carlos, da da de, de Ana Luzeco. Mm. Que está que está pasando? Como pode unha persoa nova ser tan reaccionaria o respecto mm. pois pues, dunha lingua que como a mesma tidis, porque mm -hmm. existe tamén esa expresión de pero son moi pequenos para para que se les hable en galego. Non sei, no sé si... se. No, son son moi pequenos para que se les fale galego, non, o sea, é que hai que falarlles en galego, cando son pequenos, cando son... E, <risas> e que o traballo é, é dendo verse, non? Eh, eu, se podo, queria sí. apuntar unha cosa, vamos a ver, non podemos esquecer que en calquera contexto, eh, non son o galego, a administración pública O que teñe obriga, teñe o deber De eh, ao remate Don xino do obrigatorio, cando menos Que os seus cidadáns teñan unha competencia lingüística mm. Non é un problema como esta Torticeiramente esta administración está a facer E como ben explica a Rosa eh, trasladando, trasladando yo ás familias eh, Non, non, é que a administración Ten que velar Porque a nosa rapazada Cando salga do ensino teña as competencias que lle permita Poder optar a utilizar o, o noso idioma eh, Entón Non importa tanto que, que sexan dúas horas ou que sexan seis horas O que teñen que ser ao suficiente en todos os ámbitos Non só no académico directamente, sino cando saen da, da, da casa, do colexio vamos, Cando chegan a casa, no, nos medios de comunicación en todo Para que eh, estas persoas cando chegan a unha idade adulta teñan esas competencias e non non andar trasladando torticeiramente repito ás familias unha problemática que non é, é que non é súa bastante de maneira bastante perversa, no Moi que non sei pero debe ser unha situación bastante curiosa, no que unha xente pois pues, nova, no con, con fillos de tan pequeniños, de 3 a 6 anos, pois pues, vexan un problema que o seu fillo ouva, eh, escoite sí. o a lingua galega, no calquera o sea... cal persoa con mínimo de de de, de caletre e con interese a mellor a situación, se se atopa cun colectivo na Galiza que un grupo de, de alumnos que non utilizan habitualmente o galego o que pues ten que facer é reforzar a presenza o galego, non hai unha explicación lóxica para que iso sirva de motivo se esa un, un, unha justificación para dar as aulas en castelán, se precisamente esas criaturas están a ter unha, prese, un, unha eh, un contexto social no castelán O que ten que facer a administración Se de verdade eh, Quisera que, que a nosa lingua co Coexistise Que, que fóra efectiva A cooficialidade que, que, que existe Nos papéis Sería darlle implantar máis o galego. En mm. cambio a un grupo de alumnos que son monolingües en galego, pois pues, o que tería que facer é reforzarlhes o castelán, o alemán, inglés o que fora, para darlles unha segunda, terceira lingua. Mm. Antes facíamos referencia a ese conxunto de colexios públicos, concertados e privados que suman un total de 289 colexios de educación infantil no noso país e que bueno, se pues dá a característica circunstancia logo desestudio da mesa pola normalización lingüística que tan xo 21 deles admiten o uso do galego en educación infantil 21 de 280 Enobe querido preguntar a Rosa, non sei se viviu o anterior goberno bipartito PSOE BNG. Uh -huh. Parece que semella segundo a que información que teño eu que a anterior normativa aprobada por este bipartito establecía que os nenos e nenas de ámbitos castelofalantes, o sea, castelanfalantes, como pode ser o ámbito do teu colexio, ¿no? eh, debían recibir un mínimo do 50% por cento, 50% das clases en galegos. Eso tivo biches sí, sí. como, como Que contraste hai Como visteis aquela experiencia Como está sendo actual eh, No colegio CPI, por exemplo, de Pazos Por, por, ejemplo, por exemplo, eu teño a sensación De que agora tens que justificar Por que estás empregando O galego na aula Antes eh, Tiñas que eh, obrigaba A administración non a empregar O 50 e o 50 las actividades que el que se un susto, equilibrio 50-50 ¿no? parece bastante susto eh, es justo vamos a poner entre es comillas justo es justo en un entorno bilingüe cuando el <risa> claro. entorno de monolingüe no es justo sí para mí no es justo claro. debería d de, de fornecer administración una política de inversión lingüística una hmm. lengua desfavorecida pero claro, en eh. aquel panorama comparado con este claro sí. empeoramos como hoy actual programa que de... esa nos referías antes esas che explicamos, Estades non? A... desprotexidas e desprotexidos. Si, sí, ¿no? tes que xustificar, non? O porqué eh, estás empregando a lingua galega nas actividades dentro dun grupo que eh que está uh -huh. Vamos a esquoitar a Ana Luzeco que te parece todo isto, é moi interesante, tienes, eres, de... eres naí, e los podes contar tamén a tua experiencia. Que te parece se entes ouvimos un deses outros inscritos que fixemos aí a Saída da sí, sí, da, este, da biblioteca universitaria do Patín Esteiro, Follontes, aí moita xente que pasou e que contestou a mesma pregunta y sí, ocho pero, a ver vamos a quitar esta otra por ejemplo fala del galego eh, sí pero no como lengua principal igualmente ¿Qué conocimiento quece mente usted de la lengua galega eh, el que aprendí en clase claro, lo que en los institutos eh, que considera es que a vosa formación en canto galego fue asíitada eh, el nivel que se nos dio pues se nos dio bien pero bueno eso A ver, depende, porque tamén os profesores moitas veces non no acompañaban en ese sentido eh, Considerades que o galego está discriminado respecto ao castelán? Eh, non que este discriminado, pero que se habla moito menos si, sí, por suposto E no, tamén porque ferrol bueno, en ferrol tamén porque sonace un pouco tal porque al tener aquí a base militar e todo eso, pois pues, queres unha moita menos gente habla galego que en outros sitios Pensades que é útil ou pode ser útil na vosa vida a lingua galega? Eh, no, por eso mismo, porque está parcialmente discriminado Va, sí, siempre conocer una lengua más siempre es un beneficio Entonces te puede ayudar con otras lenguas ¿Con qué frecuencia usades o galego diariamente? Ninguna <risa> Poca ¿Seguides una conversa con cuando alguien vos fala en galego? Eh, sí Sí eh, eh, ¿Vos responden en galego cuando vos falades galego? Sí Sí ¿Escoytades música en galego? Eh, no. Sí. Eh, ¿Algún grupo así que puedas decirnos? ¿En lengua en De rap, pero Dios que te creo. Ah, muy bien. ¿Eledes eh, libros o divulgación? En galego. Eh, lo que nos mandaban en clase, por lo menos yo. Sí, lo mismo. Lo ¿Ligades en galego? No, <risa> tampoco. Vale, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pois pues era outro inquérito máis Outra mostra de sanquisa que fixemos ontes aí aos universitarios e Universitarias de Afrol Unha resposta tamén bastante habitual en el UCQ Foi esa de que lles preguntamos Se si seguía unha conversa en galego, en galego Cando alguén les eh, participaba Dicían que sí, no? pero Le en que sí, pero nos falaban en castelán E <risas> foron varias persoas Foi bastante curioso no? mm -hmm. Bueno, pois pues estamos xa neses últimos minutos de divertimento Para pequenos monstruos Adicado á lingua galega E vamos a, a despedir, porque xa teñen que que marchar pois os nosos convidados e convidadas bueno, o que queira quedar, pode quedar que pero bueno, vamos a lembrar de novo que estivo aquí Carlos Souteiro Que tal estiriches ben Carlos? Eh, Moi cómodo. cómodo, como, cómodo. como en outras ocasións. Ba, chécate máis o micro aí porque tes aí que, que facer unha síntese aí de do que vai acontecer pois pues, 8 de febreiro, de febreiro en Compostela. O 8 de febreiro, por se si algunha persoa chegou agora a nos escoitar, eh, temos uh, unha manifestación que pretendemos, que desexamos, que estamos a a preparar para como masiva, non? Trataremos máis unha vez de dar unha imaxe de unidade de, en torno á lingua galega eh, en Santiago de Compostela. Domingo, día 8, en Santiago de Compostela, a partir ás 12 da mañada da Alameda uh -huh. para facilitar a, o traslado, eh, a través da página web da mesa eh, ou, ou tamén da plataforma Queremos Galego, Eh, podemos eh, hollar os uh, telefones onde nos apuntarmos Para trasladarnos de, de aquí da comarca de Ferrol A Compostela e de volta Por un prezo simbólico de 3 euros mm. eh, Animamos a que asista todo, toda aquela persoa Que desesa que non, non máis unha lingua de, de, Teña problemas de No seu día a día que o galego viva co normalidade no contexto social que, que o criou e, e que nada que se animen a chegarse aló, que se animen en familia e, e a pasar tamén un día de lecer, porque contamos con que tamén teñamos algunha actuación que está, que temos a medio confirmar, como poden ser migallas e se casade, contamos con que vayan a actuar ali, con, con moita facilidade novamente desfrutaremos, gozaremos da presenza de, de Isabel Risco, se, se, non, se non hai algunha ocupación que lle impida asistir, Con certeza que a tenemos eh, animando o, o desenvolvimento do acto eh, E convidamos mesmo desde aquí a que aquelas persoas que fagan música eh, en galego Cualquier tipo de actividade de lecer Que, que poda desenvolver durante a, a manifestación que se animen a, a, a chegar ali a, a facer tamén xunto a, a, a reivindicación cando a esta necesidade de reivindicación de facer unha xornada le, eh, lecer unha xornada alegre eh, porque va, non van estar só vai haber performances vai, por exemplo dos quinquillás de volta e dalle va, van estar mofa, mofa e befa van estar por ali tamén Eh, acompañando a xente na, no, no percorrido E eh, eh, nada, eh, achegadevos porque con certeza vai ser novamente unha xornada de lembrado ben pois Moito moi obrigado, Carlos Soutero, da plataforma Queremos Galego E da mesa pola normalización lingüística por estares aquí Un saúdo Bueno, e metes se marcha, recolhos Bartolos Temos aí unha chamada detrás do telefone, hola, que tal? Hola, boa tarde, compañeros Hola, compañero, que tal? Quen, como te chamas? Pois pues chamo Tete Oh, Ola, Pepe, eh, que tal, Pepe, compañero de, de Radio Filispín de Ábrete de Orellas. Uh -huh. Ola, tal. Bueno, pues comentanos, Pepe, adiante. Pois pues nada, me quería animar un pouco aproveitando pues, o, o meu caso personal ¿no? de, de Neo Falante, nunha cidade, pois, pues, de cadra hostil, hostilabondo para o galego como xa comentaste, aí na mesa. Eu penso que hai que, que apostar por el que hai que manter unha una atitude positiva normalizadora como ven insistiron por aí especialmente co eh, a xente de, de Queremos galego e a verdade é que hai que ser moi militante, ¿no? Porque son temos que loitar contra moitas frontes que, que desde o lobo non se dan para o castelán, escoitas comentarios sobre o galego que o castelán non se lle, non se aplica, ¿no? No caso de pois eso asociar o uso ou um emprego do galego pois a a correntes políticas como o nacionalismo, o independentismo, ¿no? Que pode ser e poderon ser, o sea, non non ten porqué, ¿no? E... o máis gratificante que me pasó a mí desde que, bueno, xa levo máis da miña metade de... da miña vida co galego como primera opción, eh, son esas esas pequenas victorias que tes día a día, ¿no? Que que te va sede usado, pois pues, xa deixa de ser un, un elemento identificador, ¿no? Non é fulanito, ah, o que fala en galego, ¿no? Eh, consegui que unha conversa porque estás ti se acabe Se acabe facendo en galego e xe ningún tipo de, de, de reivindicación ad hoc, no, simplemente co teu uso con normalizar eh, o que falaban aquí da, da música me tocou especialmente, no porque un pobo evidentemente necesita cantar no seu idioma e eso que se falaba de do galego asociado ao campo, pois pues, tamén sigue se segue pasando coa música, ¿no? o galego asociado pois pues, a música tradicional nada máis, non? E aí, como, como ben sabe desde Abreto de Orellas, pois sempre intento que, que unha das patas da, de Abreto de Orellas seja que a música feita en galego, pois ocupe un lugar ao lado da música de qualquer sitio do mundo e canto máis diversa, a mellor, non? E, e animarvos a que eso, que a xente se achegue un pregue día a día que, que os lenguas se enriquecen no? son, son licenciado en inglés estudiei francés, estudiei feito galego na escola de idiomas, porque penso que que hai que dar exemplo o cuido moi do tema do galego na vete do arellas non me gusta escribirlo mal ni non sei en, en todas estas cousas e pues simplemente quería eso que, que poder se pode Que te parece que, que, aquí, oh, no. Pepe, si sí, te hablamos a Manesa que está aquí de de, sí. de Sacha na Horta pois pues, qual é a súa experiencia no? como muller pois pues, que participa de un grupo que se expresa en lingua galega no? uh -huh. como viviu eses anos que xa si un grupo con certa transectoria tra non? Pois pues sí, eu <risa> podo dar, dar a miña visión desde, desde claro. fora do tema da música galega fora do folque, digamos, ¿no? era o principio, digamos, que era o folque e evidentemente como a loita polo galego unha causa, pois pues, o galego tamén se asociaba a, a músicas máis de mestizaxe, máis de combate, e se cada ese momento que que, as, que a radio e televisión pública fixo que tiña que facer, que simplemente servir de altavoz ao que se fai, Con ese momento agromaron una cantidad de grupos, eh, sobre todo una normalización en cantos estilos, ¿no? Ahí se mencionaron siempre los tíos que te crian el hip hop, pero hay pop rock, que hay folk indie folk, que hay calquera corriente, se está está funcionando en galego, ¿no? Claro, pues, eh, porque evidentemente si no, si no hay un alto falante, que, público es sobre que, todo, es que, que es ese o su por qué, ¿no? que divulgue todo iso, evidentemente pois se perde moito logo ten que poñer cada quien da súa sí, parte tamén de interés, non, pero se non existe ese principio eses es, instrumentos pois pouco se poderá facer. Hai que ser moi militante, moi mm. activo para o céndero galego, porque cando escoitas cousas como que a radio terrestre en pública pois pues, tiña que ser bilingüe que, que me parece realmente demencial, ¿no? mm. Sobre todo en un medio de comunicación que cobra subención polo galego cuando no usa ningún, porce, ningún porcento galego y escuchar eso es que a radio galega ten que ser bilingüe cuando se a hecho so razón de ser eh, precisamente la cultura y la lengua propia pues, sí. eso a mí me anima desde luego a, a seguir loitando día a día bueno pues vamos a darle las gracias a Pepe, a Breteodorellas por de llamarnos pues, saude y vamos a, a, a escuchar la opinión de de, de Mané Nada, claro, a miña opinión tamén eu, Para min o, o tema da, da Música ou da Da industria musical no? Pero si sí da, da, da creación si sí. Un minutito, sí Porque ten que marchar ah, vale, sí, que Andamos todas <risa> un pouco apuradas <risa> no nada. Eh, sí. Bueno, nada, eso Simplemente comentar sí. eh, <risa> eh, Ahora xa me puse nervioso sí. que <risa> eh, <risa> Te quedan dos No, bueno Eu, eu eh, esa dificultade que que tivestes como como grupo, o mellor visteis tamén esos períodos no que mellor era máis fácil ou por menos claro. a, a vosa eh, participación que soardes na radio pública, eh, esas sí. esas de comunicación sí. importantes que existen. No, é que estaba pensando, claro, cando falamos da, da lingua, no debate da lingua no noso país, eh, uh -huh. con razón nos vamos a, a cifras, a realidades escura, as dificultades e a tal, no? Pero Tamén existe outra esa outra realidade de de, joder, de, de resistencia, de loita, de, de crear e de tal, ¿no? Pues, por exemplo, da semente que temos moi próximo, o exemplo de moitos grupos, por iso eh pues, que existe, ¿no? a diversidade musical, os estilos diferentes, como xeito de militancia e como xeito de, de normalizar pois pues, a a lingua que usamos, ¿no? o sea, sin máis, eh, fago jazz ou fago ou fago metal e falo na lingua que fago na, na lingua que falo, no? Entón eh pois eu creo que temos e aí poucos se deron os segundos a segunda edición dos premios de música galega, bueno, non todo en galego, pero no que no que vemos que se recollen pois, Moitísimos estilos musicais non? Que mm. falla, unha vez máis, o que comentaba o compañero A difusión eh, Unha das dificultades que temos é a difusión Porque a xente eh, Non coñece a, a, a cantidade e a calidade de, de músicas que se fan na nosa lingua non? E eu sempre penso E comento non? Pois, eh, eu Pasei unha temporada no País Vasco pois, Como exemplo de, de cousas que deberían de acontecer E non acontecen Ten unha cale específica Que se chama Euskadi Gastea. Que, como a radio da mocidade A unha cale pública Na que eh, As 24 horas emite música En eusquera, coa lingua Bueno, a lingua vehicular é e, e De todo e a, tipo de estilos de claro, E estilo. así a xente oh, coñece oh, E vai oh, os concertos oh. e os grupos podense manter E Y tiene programas específicos, no solo de música, no es música únicamente o mellor... Un, no, claro, un pues será... Eh, por programación como Radio 3, pero a nivel de Euskadi. Exacto. ¿no? Pues, claro. Y, y enfocado a mocidades, ¿no? A ese, bueno, pues... pues sí, sí, sí, sí. Eso se bota en falla aquí, dentro de loco. Pues ¿no? sí, no lo so muy bien. Y claro, que, luego cuando pasan cosas claro. así, tan, posa Radio Galega, y botas más a cabeza, y... Mm, claro. <ríe> Entonces escuitamos Radio Filispin. Claro que sí. <ríe> <ríe> muy bien. Bueno, vamos a darlle voz agora, despues de escutar a Mané, integrante do, do Grupo Galego Sacha Na Horta, e además, eh? Eh, bueno, <risa> a mesa Caranceira, estupendo. Bueno, están a Dias por agora. La... <risa> Andas por aí, ti, non no estás vivindo aquí na, na nosa terra, non? No, sí, bueno, eh, no país vives? Vivo en Compostela. Ah, vale, vale. E veño sempre que, que, que podo. Claro. Mm. Bueno, vamos agora a darlle o microfone aí a, a Rosa claro, Grille, sí. pues, integrante de Semente de Trasancos, que nos veo a presentar este este proxecto, si a participar desta de pequena debate final. Casi xa, Rosa, para que nos insistas de novo no festival e sí. todo iso eh, Bueno, pois pues nada, que bebonos o domingo 25 ás 6 da tarde no Auditorio de Narón 25 de Xaneiro sí. eh, Este domingo xa eh, temos unhas actuacións ben Xaver Díaz a cantar con nos eh, vai nos animar a festa Berrañala Meu e eh, os dous de sempre, máis un que é un grupo daqui da zona de Ares, non sei se pericéis por aí mm. eh, tamén ven a colaborar con nos Antón Cortizas é un contador de historias estupendo Eh, bueno, temos algunha sorpresinha máis por aí eh, O prezo das entradas son 10 euros Poder asmercar na Fundación Artabria No Muño do Faval, esa tenda de xoguetes didáticos que hai en Arón eh, Tambén en Ponte deume, no bar Fugolim eh, Tambén, por suposto, no, no, no propio auditorio o día, o día do Concerto O Día do Concerto Bueno, pues ahora despedimos a las casi, casi, pues las únicas personas que fican aquí, aparte de Tima y Seu, que somos... Sí, porque fueron que tenían que marchar. ...mais cosas. Eh, pues despedimos a Rosa Grillé, semente de Trasancos, maestro de OCPI de Pazos. Gracias por estar aquí, Rosa. Gracias por convite. Y también despedimos a Mané, de Sacha Norta, eh, vecina de Calanza. Un placer. Saúde. Muchos años. A, a Bindeira. Chao. Chao. san este especial nos últimos 10 minutos de divertimento, especial lingua galega. Imos ler es dados interesantes do último inquérito do Instituto Galego de Estatística respeito do uso da nosa lingua propia pois pues, nas cidades eh, do noso país. Compostela, a cidade con maior presenza da lingua propia. Dos datos da última enquisa do Instituto Galego de Estatística, tirase tamén os datos dos ámbitos máis sensíveis para o idioma ou das cidades. Así, Compostela e a urbe galega con maior peso da poboazón que sempre fala galego, cun 44% do total. Seguenlle Ourense e Lugo, ainda que a máis de 10 puntos de distancia. Máis longe sitúase a Coruña cun 16% e Pontevedra e Vigo cun 15%. Mais analuzecú, a cidade máis desgaleguizada en termos idiomáticos é Ferrol. Non só por amosar a menor porcentaxe de falantes habituais de lingua galega, un 12% do total, senón tamén porque é o espazo, urbán, o espazo urbano no que máis veciñanza di non falar nunca galego, un 23%, que a sitúa moi por riba da media galega. Riba dessa media galega, do 11%, tamén están as cidades de Coruña, Vigo, Pontevedra e Lugo, mentres que quedan por Baixo, Ourense, cun 11%, e Compostela, un 8%. Estes, estas últimas porcentaxes de veciñanza que di falar nunca o galego, e sublinhamos ese 23% que acontece na cidade de Ferrol. Nas sete cidades, o grupo de poboazón máis numerosos é o que di falar galego ás veces. Neste contexto, o único indicador do estudo que non fai prender unha nova alarma é o relativo ao coñecemento do galego. O que a moça se made que o, o emprego ou o non do idioma segue a ser unha cuestión máis ligada á vontade persoal que a capacidade para facelo casi 99% da poboación de Galiza dientendelo galego, chegando a porcentaxe de persoas que se senten capacitadas para falalo ao 90,8%. Canto a este punto, o goberno galego tamén bota mando ao optimismo. Neste caso, o departamento de Jesús Vázquez destaca que, a pesar do incremento considerável da imigración que se produciu entre os anos 2001 e 2011, con 77.410 persoas estranxeiras máis, a porcentaxe de pobazón que se declara galego falante ou que fala algo galego, que sabe falar o galego, manténse prácticamente nas mesmas porcentaxes deste período. Bueno, estes son dados que tiramos do jornal Praza.gal bueno, ao mesmo tempo, pues, dados oficiais eh, do Instituto Galego de Estatística o sea, non son inquéritos pues, de colectivos que de defensa a lingua como a mesa pola normalización lingüística son dados oficiais que poñen de manifesto pues, que o uso de galego vai en descenso total inda que, por suposto, a leitura da administración é eh, bastante optimista Bueno, a la luz de pues foi un programa pues, un, moitas voces, a verdade, y bastante interesante, sí, ¿no? moi interesante, bueno, sí repetir. Mané, integrante do grupo Galego Sacha na Horta, Ana Fernández, integrante da Fundación Artabria, Rosa Grillé, Semente de Trasancos, Emestrado CPI de Pazos, Carlos Outeiro da plataforma Cremos Galego. Non sei se me esquezo algo máis. Bueno, si, sí, falamos con Marcos Abalde. Marcos Abalde que estaba do, do colectivo Terra de Pot de Deume e tamén do colectivo Semente Trasancos. E vamos a despedirnos a Analuz Q aquí en Divertimento para Pequenos monstruos Radio Frispín este Benres 23 de San Eiro do ano 2015 uh -huh. en este especial menú Lingua Galega pois eh, deixando aos nosos ouvintes e as nosas ouvintes con un chiscadelo deses inquéritos que facíamos aí ontes o a saída da Biblioteca Universitaria Casa do Patín en Esteiro Ferrol Que te parece? Parece, me Pois pues, ficades con eles, mate que nos marchemos, cinco minutinhos, e vémonos a semana que vem aquí en divertimento, Ana Luz E.Q. Sí, a Buriño. A saúde a todas. <risa> Falas galego? Eh, as veces. Que coñecemento tes da lingua galega? Escribesles. Eh, lo hablo a veces E lo que tengo del instituto Pensas que a túa formación En lingua galega foi axeitada? Si sí, Lo que pasa que non lo hablo moito Porque mi entorno non se habla Entón perdí a costumbre Pero non no porque a formación fora mala Consideras que o galego está discriminado Respecto ao castelán? Non creo que este discriminado Pensas que é útil ou pode ser útil Na túa vida a lingua galega? Si, sí, bueno, cualquier idioma é útil Na vida é cultura ¿Con qué frecuencia usas o galego diariamente? Mm, más bien nunca. ¿Ese? En el trabajo, quizás. Si encuentro alguien que hable gallego me esfuerzo por hablar con el gallego ese te falan en galego o respuestas en galego? Eh, si puedo, sí. ¿Escoitas música en galego? No. ¿Libros? Les. Tampoco. ¿Ligas o te ligan en galego? No. Vale. <risa> Muchas gracias. Nada. <Vale>. Gracias. <risa> Falas galego? Eh, sei falalo, pero non sou falar con habitualidade Que coñecemento tens do galego en canto a escritura, a lectura? Un, entendo que é un conhecemento bastan, bastante avanzado Meis que nada, porque durante a escola Ata o segundo de bacharelato, pois, di galego, e estudi galego E pensas que a túa formación en lingua galega foi axeitada? Eu penso que si. Sí. Eu penso que sí. eu considero que sei falar galego ben ou Outra cousa é que utilizo non Pero eu considero que sí, que sei falar galego consideras que o galego está discriminado respecto ao castelán eu considero que si sí. eh, igual non como pasaban eh, un tempo atrás, sobre todo na imaxe que tiña xente do galego, de falar galego pero eu penso que a día de hoxe, a pesar de haber mellorado, siga discriminado con respecto a, ao castelán pensas que é útil a lingua galega na túa vida? eu penso que si sí, é un idioma que falase sobre todo como primeiro idioma, en moitas eh, lugares de Galicia É sobretudo que te facilita, por exemplo, en países como a Portugal ou como Brasil, pois o coñecemento de de entender esas linguas. Con que frecuencia falas galego diariamente? Con moi pouca frecuencia. Podo falalo, por exemplo, se se alguén me fala en galego, eu tendo sempre a contestar en a lingua en que me falen, pero ao certo é que pouca, moi pouca. E normalmente se ti falas galego, a xente te resposta en galego? E, norma, eh, depende, pero Ente, eh, xente xo, eh, xoven pois normalmente si sí. a xente xoven respostarte na lingua na que lle fale máis se máis se o sabe falar depende o caso, en, a veces escoitas música en galego? Eh, non escoito pero coñezo algún, algún grupo por exemplo lugar na Lubre, que era un grupo que non sei agora mesmo perdiños un pouco a pista pero un grupo que coñecio eh, coñezo tamén por exemplo a Carlos Núñez de Gaita e... Eh, Sí. Música pop, así, hip hop Non, non, no, no, non teño conhecimento E libros, no. les en galego? E eh, os libros eh, Non, non Est Estaba pensando, pero certos que os últimos que reín Foi por, o, por a normativa que mandaron Menos colexo, pero non, non E ligar, ligas en galego? Pois, se se da ocasión Porque non, se sí. <risa> Vale, no gracias gracias, nada, gracias. <risa> hasta, luego. hasta luego. <coughs> Falas galego? Eh, pois non habitualmente, a verdade E que coñecemento tes da lingua galega En canto a escribir, ler, entender? Pois escribo mellor que, que falo O coñecemento que teno é o de o colexo pouco máis E consideras que a tua formación de lingua galega foi aceitada? Non, <risa> foi moi limitada o sea, Era en, na, na asignatura de lingua galega e pouco máis e Escribindo, nina profesora falaba galego Así que... ¿Consideras que o galego está discriminado en relación ao castelán? Total, absolutamente, sen dúbida. ¿Por qué? Porque sí a ver en un segundo plan. Eh? As cousas importantes, digamos, sempre se falan en castelán, todo faise en castelán, e o que se fai en galego é como menos valorado. ¿Pensas que é útil na túa vida a lingua galega? Si sí, é parte da miña identidade, de, de feito... Me fastidia moito non ter a facilidade de falar galego E dame vergoña incluso que cando algo me fale en galego non saber respostar ben Con que frecuencia usas o galego diariamente? Nula Pero cando te falan en galego ti respostas en galego? Intento, intento facelo, si sí. E ao revés, cando falas ti en galego a xente te en galego? E que eu de primeiras non, non falo galego Entón, nunca se deu esa circunstancia Escoitas música en galego? Eh, Algúnas, sí. a Asés, non sé si Si, sí, mola moito <risa> <Sí>. <risa> E libros, les libros en galego? Sí an antes Cando leía, que agora Leo menos, si sí. sí, A doito ler en galego El ligas en galego? Ligo en todos os idiomas, a verdade eh. <risa> <risa> Pero é moi divertido ligar en galego Eso si sí que é verdade <risa> moi gracias Moitas gracias que chiste, que chiste, que chiste.